بسمي و الله الكون والزمان باسمي و ايماني الكون والزمان اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برشتي بوتا قورنا اسمو معجزما koje su vezane za Musa a.s. a koje su spomenute u Kur'anu. Govorili smo o Mu'adjizi izgradnje piramida. Vidjeli smo da Allah Anđelešanovu u, u sura Al-Qasas navodi riječi faraona koji traži od Hamana svoga inženjera da mu napravi piramidu, to jeste zdanje od Ilovače i vidjeli smo da Su američki naučnici nakon što su uzijeli uzorak piramide, izložili ga u detaljnom ispitivanju, uočili da su gromade ili kamenje od kojeg je napravljena piramida da nisu, prirodne, prirodne ka, nisu prirodna kamenja nego da su kamenja koja su pravljena od smjese zemlje i drugih himijskih sastojaka za pravljenje kamena jer u sebi sadrže više od nego što to sadrži običan prirodan kamen i u sebi uočili su da te gromade kamenja imaju vodene mijehuriće što je dokaz da se kamen sušio to jeste da se koristila toplota prilikom, prilikom pravljenja tih gromada Naprotiv oni su ustanovili tu naučnu činjenicu da su imali kalupe u kojoj su ulijevali tu smjesu od zemlje i koji su sušili, tako da skoro da su identični svaki od tih blokova koji u sebi sadrži po nekoliko tona. narodna ta istima koji se ohole i koji vjeruju samo u materiju i materijalne dokaze neophodno je da ih da se borimo protiv njih kuranskim dokazima Ramadan kaže wajahidhum bihi i bori se s nima velikim džihadom to jeste bori se s Kur'anom, s kur'anskim dokazima, dokazima iznačenjem jasnih dokaza, materijalnih dokaza nakon koji nevjernici ata istine neće imati argumentata s jedne strane i s druge strane to su nama dokazi kako bi povećali svoje objeđenje i kako bi nam ima bora usta u uzviđenju gada laha jilšanu Kaja laha A fela ytadabbaruna l-Qur'an ama ala qlubin aqfaloha Zašto oni ne razmišljaju l Pa jesu li na njihovim srcimam ka tansim A kada je neko zatvorena u zakljušana u srca on neječe da razmišlja O Allaho im ajatima ma Allaho im znakoima Pa kaže Allaho vaka ejji min ajatim Fissama u ajati ard Koliko je sama ajeta Na nabesima I na zemlji Je murruna alejha Pored oni prolaze Vahum anha mu'ridun I okreću od njih Stoga mi smo ummet koji razmišlja I koji je zadužen da razmišlja O Allahovim ajetima i Allahovim znakovima. I što budemo više znali i više razmišljavati o Allahovim ajetima, više ćemo se pribojavati i više ćemo spoznati veličinu svoga gospodara. Naše ubjeđenje i naše vjerovanje bit će dosta jasnije i dosta iskristaliziranije. Tako da sam večera se odlučio da govorimo o jednoj novoj muadžizi koju Kur'an spominje pri 14 stoljeća, a savremena nauka je tu muđizu skoro utvrdila i potvrdila naukom. Naravno, mi ne mjerimo Kur'an prema nauci, nego nauku prema Kur'anu, zato što je Kur'an davno prevazišao svaku nauku, dok naučni pokušaji su izloženi uspjesima i padovima, Pa bi se možda nekada i nauka svojim teorijama suprostavljala onome što je došlo u Kuranu. mi bi uzeli ono što je došlo u Kuranu jer to je istina od stvoritelja, kreatora ovoga svijeta. Naravno to se još nije desilo, niti će se desiti, ali mi dajemo prednost Kuranu jer je on knjiga uzvišenog gospodara, onoga koji sve zna. I onoga koji je tvorat S nebisai zemlje Na Allah l kaže A to je u jedno jajato kojem želim Večeras tak govorim Usurim an-nur Pa kaže A'udhu billahi min as-shaytanir-rajim Bismillah ar rahim A'lam tara Anna allaha yuzji sahaban Thumma yu allifu Bajnahu Zad video kako Allah tjera oblak Juzdi u značenju defa gura tjera u smislu da naređe vjetrovima da oblake te pomiraju, tjeraju. Thumme juellifu bejnehum. Zatim te ola uh, oblake spaja, skuplja yani, ih. To je druga faza. Summa juellifu bejnehum, thumme jedja'aluhu rukamen. Zatim te oblake nagomilava. Zatim te oblake nagomilava. Yedna nad drugimam. Fetara l-wedqa ya khruju min khilali. Azatimti vidi ishkako. Kisha pada izni. Va yunazzilu min as-sama'i. I ya Allah spustasana'ba. Min jibal. Izbanina. Fiha min barad. Ukoyma ya barad ladnoča ili grad. Va yunazzilu. Allah nishanu kaže Allah spušta, i zato je ispravljeno da se kaže da se kiša spušta iz tih velikih planina oblaka kojoj se nalazi hladnoća, u kojoj vladaju ekstremni uslobi. E, temperature su snižene ispod 0. celzijusa, vjetrovi su veoma brzi, čak do 200 kilometara na saat. Na ime Allah Leršanhu kaže i velike planine u kojima se nalazi barad, to jeste snijeg, ili grad, led koji se formira od dvodenih kapljica. Ako ste imali priliku nekada da putujete avionom, a vjerujem da ste mnogi putovali, ako je vrijeme bilo oblačno, a inače avioni lete iznad oblaka, imali ste priliku da vidite more velikih brda, crni i bijeli. To je ono o čemu Alessandro govori pri 14. stoljeća. Moderna nauka je upravo to dokazala taj postupak nastajanja kiše i nastajanja leda Allahu šan kaže vayunzilu min as fiha min bard Allah spušta iz tih brda gradove faysibu bihi bi men yasha pa pogađa tim gradom tim leden pogađa koga hoće الله يصرفه عما يشاء يعقد انا جا اوت كого chce yekadu sana barqi yadhhab bilabsar umaloda odciaj tok barq to jest te swietliki groma umaloda unisztim uniszti vit pogladajcie alishan ovde każe yekadu sana barqi nireka da će svjetlica uništiti vid, nego sena barqihi ocaj groma i ova riječ je kad ukazuje da nije potpuno ukidanje ili uništenje vida, nego trenutačno. I u istinu onaj ko se nalazi blizu udara groma, on ga zaslijepi svojom svjetlinom Na, određeni, na određene trenutke jedan svjedok koji je u Americi snimao udare gromova, posvjedočio je to rekavši da je grom pukao blizu njega, udario blizu njega na nekoliko metara i da je na nekoliku trenutaka izgubio vid, zatim mu se ponovo vid povratio. I ovdje uprava Allah džanu govori o tome, pa kaže je kaadu sana barqihi yezheb bil absar. I umalodan otjai gromas sveti uništi vid. Nač Allah džanu nije rekao da on uništava vid nego umalo da da uništi vid. Naravno Udarac groma i jačina te energije je jedan od alameta Allahove moći i veličine jer jačina groma je pet puta jača od jačine energetske jačine sunceve površine. Zamislite kolika je to snaga. Kada bi recimo stavili čovjek u 200 volti, kada bi prikačili na njega u nekoliko sekundi, bi ubili čovjeka. A zamislite da vas pogodi Allahova munja koja u sebi sadrži 30.000 volti i još mnogo više koliko koliko samo Allah šanuhu zna. Naravno, ovaj led o kojim Allah lišanu govori da se nalazi u ovim planima, planinama koje plove iznad nas, planine oblaka samo Allah ovom nespušta se na nas jer Allah lišanu šalje vjetrove koji se zovu levake koji oplođuju te te ledenice i pretvaraju ih u kišu وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ عَلَاقِحًا فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً الله كاجي مين شاليمو فيترو كوي اوپلودجو إспуشاموسا سانهبا كيشو فأسقيناكموه إ ميواس ناپيامو نيون وَمَا أَنْتُمْ له Znači ljudi nisu stanju da pohrane vodu i da je sačuvaju čistom pitkom, nego Allah Žešanu svojom voljom određuje da ona odije na određenu dubinu, da prođe kroz filtre, zemljene filtre kako bi ljudi poslije iskopali bunar ili protok do nje i pili čistu i kvalitetnu vodu. Sve su to Allahove blagodati prema nama i ujedno i Kur'anske muđize jer ovaj princip to jeste da oblaci imaju vezi sa hladnoćem, sa hladnoćom nije do skoro niko mogao predpostaviti dok nije, dok se nisu pojavili novi uređaj i sateliti koji su mogli da prate ta dograđanja i kretanja oblaka. Oni su to opisali, mi smo rekli prepisali iz Kur'ana, jer Kur'an je to već ranije spomenuo kako se formiraju ti oblaci, a formiraju Allah r.šanu i kaže وَهُوَ الَّذِي يُنْشِ اُسَّحَابَ الثِقَالِ I on je taj koji formira ili kreira pravi teške oblake. Sahabe seqal. teški oblaci. I usinu kada bi se te planine oblaka sručile na zemlju pobile bi pobile bi sve što se nalazi ispod njih. Ali Allah je odredio da nekomu voljom Pogađa tim gradom, one gradove i ona naselja koja on želim a odvraća taj grad od onih naselja koje on opet želim. Tako ćete često čuti da u jednom gradu je pao grad dok u drugom nije. Čak u dva susjedna sela zna se desiti da grad uništi usjeve dok u drugom selu je bijela kiša. Sve su to Allahove mudrosti i Allahov hikmet namam da razmišljamo o Allahovim znakovima koji su oko nas. Evo, sada je zima, da razmišljamo o tome kako se iznad nas nalazi velike planine oblaka. Velike planine oblaka u kojima se nalazi lid i da nam to poveća objeđenje da nam poveća iman i straho poštovanje prema uzvišnjom Allahu Đelešanuhu koji samo svojim rahmetom i svojom milošću te oblake čini da budu nama rahmeti milost da iz njih pada kiša ili da padaju pahuljice snižne a da ne padaju gromade leda. Jer kada bi pale te gromade leda, one bi nas u istinu sve na zemlji pobile. A Allah je kadar da promijeni ovaj narod i da dovede drugu generaciju i da, i da dovede druga stvorenja koja će ga slaviti, koja će ga veličati, koja će razmišljati o onome što je on stvorio فقع جاء الله شأنه إن في خلق السماوات والأرض استفارني نبيسة إزملي واختلاف الليل لا آيات اللي أولي الألباب سوء وإستنو يحسن دو كذي في دو كذي زاوني كويسو رزمم عبدارني لك لسمو دا فراون إنيقوة. Elita ateista odbija da prihvati vjeru u gajb, to jeste sve ono što je nedostupno njihovim vidovima i njihovim osjetilima i da vjeruju u ono što je materijalno pripljivo, ali to jest suštinska razlika između mumina vjernika i nevjernika, jer Allah lišanu opisujući al-muttaqin, To jest te kaže al-ladhina yu'minun bil-ghayb. Na prvo mjestu, prvi sifat ili pridjev bogobojni je da su oni ti koji vjeruju u gajb. Vjeruju u postojanje dženeta, vjeruju u postojanje džehennema, vjeruju u Allaha, madatun nabide nabide svojim očima. Alin الله جلشانه نمبوكازوه آياته بقاشي سنوريهيم آياتنا في الآفاق ميتي مينبوكازيواتيناش آياته في أمفسهم في الآفاق نجوا بزريو يونيما ساميما حتى يتبين لهم أنه الحق سيدكيم نبودي ياسن دائه أن إستنا الله جلشانه يديني جسدار Stvoritelj, tvorac nebesa i zemlje, koji je zasušan i koji im se dolikuje da se roboje i da se veliča. Kada smo već kod groma i grada, moramo znati da je grom također stvorenje koje je al stvorio, إِقْوَىٰ كَلِمَةً لِسَلاَوِ اللَّهِ جَلَّ شَأْنُهُ فَكَاشَ اللَّهُ شَأْنُهُمْ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ إِغْرَام وَلِجَاءَ يَلْسَلاَوِ اللَّهِ جَلَّ شَأْنُهُمْ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ إِ مَلَكِ إِزْتَرَهُ پُشتوانيا پرما اُزبيشنام الله جَلَّ شَأْنُهُمْ زَتُ مُسْلِمًا مُؤْمِن نَتْرِبَا دَسِ پلاشي إِغْرَام munafiqa, lićemira. I prvom rubu Sure al-Baqara nakon što Allah kvalificirao ljude na tri tri vrste mu'mine, kafira, navjernike i lićemire. U jedan iz ta'eta koji opisuje lićemire kaže Navodi ili poradi lice mire poput onoga koji se plaši groma stavljajući svoje prste u uši i straha od njega. Zak to svaki puta kada čujemo grmljavinu i kada vidimo svjetlicu, treba da se sjetimo ovoga a aeta da grom slavi Allaha njelašanuhum jezikom, kojeg mi ne razumijem. Allah šanu kajeva, imen še'in illa yusebihu bihamdi, vala kila tafqahu ne tasbihahum. Innej maništa, ada ne slavi ali vi ne razumijete njihov tasbih. Kako bi se pridružili l tasbihu i velikaniu, Allah šanu imećemo u tom trenutku donositi salavat Veličati slaviti uzvišnjega, Allah jala šanuhu, sarijicima, subhanallah, alhamdulillah. A kako da ne slavimo onoga, koji je sve utančinen, dotjerao, il nije ništa, gafletu prepustio. Subhanallah, el ladji etkana kulla še, slavljeneka Allah jala šanuhu, koji je utančinen sve. Dovel. ovo je jedna velika muadžiza muadžiza stvaranja kiše spuštanja kiše i govora o planinama ovdje vidimo jasno o majetu sure An-Nur da Allah lišavno spominje Al-Gibran spominje velike planine spominje planine u kojima se fiha min berad u kojima se nalazi barad hladnoća, u kojoj vladaju ekstremni uslovi. Allah je zašanuhu tim gradom i tim ledenicama pogađa koga hoće, a odvraća nije i taj sam grom odvraća od onoga koga on hoće. Allahšan kaže u u kojim smo proučili na samom početku ovog predavanja kaže afela je tadaburuna alquran zašto onim ne razmišlja o Kur'anu u istinu svaki ajet svaka rich svaka rečenica zaslužuje da bude posebno prihvaćena i posebno da se o njoj razmišlja jer Sve ima svoje. Zašto? Pogledajte ovom, a eto kaže zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu, em ala kulubin aqfaloha. Ili je na njihovim srcima, ili su na njihovim srcima lanci. To je, za, pogledajte, Allah upotrebljava za razmišljanje izraz kulub srca. To je također jedna velika muadjiza. Kur'anska muadjiza, koja je nauka przy samon par godina odkryłam i kiedy polałam się do drugim ayat imam Allahu Chan każe lahum qulub la yaqiluna biha ani ima yo serca kojim nie rozmyślają wa lahum a'yun la yabsiruna biha ani ima oczy którym nie O istino nisu slipe oči, velakin ta'mal qulubul lati fi sudur nego su slepa srca koja su koja su u prsima. Vidimo iz ove ajeta da Allahu srce upotrebljava za vid i da upotrebljava za, za razum, za razmišljanje. I da nije rečeno zar oni nemaju mozgove da s njima razmišljaju kao što mi to rekli? mislim da lakosi da nemaju srca da s njima razmišljaju. Materijalna nauka je ustanovila da u srcu imaju hiljade ćelija koji su zadužene za pamćenje. Koje su zadužene za pamćenjem i da srce ima sposobnost pamćenja. I to su nakon što se desilo jedno samoubistvo u Americi, kada je čovjek izvršio samoubistvo, a zatim njegovo tijelo još bilo tako da kažem vruće, još nije umro skroz trebalo Je doktor ima njegovo srce da presadi drugom bolesniku. Vidjeli su da od njega nema više ništa. I u tim momentima presadili su srce tog samo ubice čovjeku koji je imao potrebu za novim srcem. Nakon uspješne operacije koja je obavljena presađivanjem srca Pratili su ponašanje čovjeka, Najme taj čovjek kojim je presađeno srce ovog samoubici, taj samoubice nije bio vjernik, bio je teista, dok ovaj čovjek kojim je trebalo srce, on je bio vjernik, ne je bio musliman, ali je vjerovao u Boga prema njihovim običajima krišćanskim. Počeo je prvo da voli ženu tog samoubici. U njemu su se počeli dešavati čudne stvari. Počeo je da sumnja u svoju vjeru, a zatim je postao ateista, a potom se ubio i na isti način na koji je ubijen vlasnik, pravi vlasnik srca. To je jedan slučaj. Drugi slučaj je bio da, je, da su presadili čovjeku srce, čovjeku koji je ubijen od strane neke mafije, pa su presadili njegovo srce drugom čovjeku, Nakon što je uspješno obavljena operacija i nakon što se čovjek oporavio, u snu su čovjeku dolazile slike ubice i što je u stvarnosti potvrđeno da su pronašali ubicu na osnovu ovog srca koje imamo mogućnost pamćenja. Tako da je nauka potvrdila da srce ima Mogućnost pamćenja stvari. Kako je to moglo da stoji u Kur'anu? Ako Kur'an nije pri 14. stoljeća, ako Kur'an nije knjiga od uzvišenog Allah Đelešanuhum. To je samo mogao. O tome je mogao jedino obavijesti uzvišeni Allah Đelešanuhum u vremenu kada ova moderna tehnologija nije bila poznata. Niti je iko mogao drugi da zna. Te stvari do uzvišeni Allah Jelšanu. Molim Allah Jelšanu Da nas učusti u njegovu vjeru Da nam poveća naše znanje Da razmišljamo o njegovim Ajetima, da nam Olahšaj pomogne da mu ibadete Činimo na najljepši mogući način I da bude zadovoljan S nama <tipod>